260. Mahomed, apostolul lui Dumnezeu Vreme de aproape trei ani, Mahomed a comunicat primele mesaje divine doar Hadigei și câtorva prieteni apropiați, bărul său Ali, fiul său adoptiv Zaid și cei doi viitori califi, Otman și Abu Bakr. La scurtă vreme după asta, revelațiile îngerului s-au întrerupt și Mahomed a traversat o etapă de neliniște și descurajare. Un nou mesaj divin îi redă însă încrederea. Citez. Domnul tău nu te-a părăsit și nu te-a urât. Domnul tău își va revărsa asupra ta darurile sale și vei fi mulțumit. Închei citatul. 93.3-5 Ca urmare a unei viziuni din anul 612, prin care îi se poruncea să-și facă publice revelațiile primite, Mahomet și începea apostolatul. De la început, el pune accentul pe puterea și mărinimia lui Dumnezeu, care l-a făcut pe om dintr-un cheac de sânge. I-a reverat Coranul și l-a învățat să se exprime, a făurit cerul munții, pământul cămilele. El evocă bunătatea lui Dumnezeu cu privire la propria sa viață. Citez, Nu te-a aflat el orfan și ți-a dăruit adăpost, închei citatul pune efemeritatea oricărei existențe veșniciei Creatorului. Citez. Tot ce există pe fața Pământului va dispărea, dar chipul Dumnezeului tău în glorie și mărire va rămâne. Închei citatul. E surprinzător însă că în primele sale proclamații Mahomed nu menționează unitatea Divinului, cu excepție doar. Citez. Nu puneți alți zei lângă el. Închei citatul. Dar e vorba se pare de o interpolare târzie. O altă temă a predicației este iminența judecății și învierea morților. Când va suna trâmbeța va fi o zi groaznică, o zi grea pentru necredincioși. Există și alte referiri și aluzii la surele cele mai vechi, dar cea mai completă o aflăm dintr-o sura târzie. Citez, când cerul se va despica, când pământul va fi netăzit, când pământul își va arunca afară în lăunturile sale, adică trupurile morților și se va deșerta, atunci tu, omule, care îți îndrepti fața către Dumnezeu, îl vei întâlni pe Domnul. Pe cel ce va lua cartea în mâna dreaptă, el îl va judeca cu nimie. iar celui ce va primi cartea, întors cu spatele, îi va chema nimicirea și acela va cădea în groapa cu jar. Închei citatul. 84, 1, 12. În altă sura dictată mai târziu, Mahomet dezvoltă viziuni apocaliptice. Munții se vor muta și topiți vor fi făcuți pulbere și cenușă. Molta cerească se va sparge, luna și stelele se vor stinge și se vor surpa. Profetul vorbește de un incendiu cosmic. Trâmbe de foc și de aramă topită vor cădea peste oameni. La al doilea glas al trâmbiței morții vor învia și vor ieși din morminte. Învierea se va petrece într-o clipă. Dincolo de cerul prăvălit, se va văzări în toată splendoarea tronului Dumnezeu, susținut de opt îngeri și înconjurat de cetele cerești. Oamenii vor fi adunați înaintea tronului, drepții la dreapta și răufăcătorii la stânga. Atunci va începe judecata pe temeiul celor scrise în Carta Faptelor Omenești. Profeții trecutului vor fi chemați să mărturisească că ei au proclamat monoteismul și că și-au prevenit contemporanii. credincioșii vor fi meniți chinurilor iadului. Nota 5 E de remarcat, însă, că aceste chinuri sunt mai puțin înfricoșătoare decât rescrierile budiste sau creștine. E de precizat, de asemenea, că eshatologia musulmană comună conține numeroase motive absente în Coran. De exemplu, pedața din mormânt, podul care trece pe deasupra iadului, lacul cel de foc, etc. Închei nota. Totuși, Mahomed insistă mai cu seamă pe fericirile care îi așteaptă pe credincioși în paradis. Ele sunt cu pregădere de ordin material, izvare proaspete, pom care-și pleacă ramurile, pâine de rod, cărnuri de tot soiul, tineri frumoși ca mărgăritarul care îmbie cu o băutură minunată, huriile, pecioare, caste create de însuși Allah. Mahomet nu vorbește de sufletele ori spiritele care suferă în iad sau exultă în rai. Învierea trupurilor este în fapt o nouă geneză, deoarece intervalul dintre moarte și judecată este o stare de inconștiență. Cel înviat va avea impresia că judecata are loc imediat după moarte. Proclamând, citez, nu există alt Dumnezeu în afara lui Dumnezeu, închei citatul, Mahomed nu viza să întemeieze o nouă religie. El voia doar să-i trezească concetățenii să-i convingă că trebuie să-l venereze numai pe Allah, că cei îl recunoșteau pe acesta drept creator al cerului și al pământului și chezaș al fertilității. Ei îl evocau în vrem de criză și de mare pericol și jurau pe Dumnezeu în jurămintele lor cele mai solemne. Allah era de altfel stăpânul pietrei Kaba. Într-una din cele mai vechi sura, Mahomed cere celor din tribul lui, curaitilor, să-l venereze pe stăpânul acestei case. El le-a dat hrană, el i-a păzit de foamete, el i-a eliberat de spaimă. Dar opoziția n-a întârziat să se manifeste. Cauzele și pretextele au fost multiple. ibn Ishaq afirmă că atunci când profetul la porunca lui Allah a proclamat adevărata religie, Islam, supunere, concetățenii săi nu i s-au împotrivit atâta vreme cât nu s-a atins de zeilor. Tradiția spune că după versetul 20 din sura 53 cu privire la cele trei zeițe, al Lat, al Uza și Manat, urmau aceste versete. Citez. Ele sunt zeițe sublime și mișlocirea lor e căutată pe bună dreptate de oameni. Închei citatul. Dar mai târziu, Mahomet și-a dat seama că aceste cuvinte îi l a inspirat diavolul. El le-a înlocuit astfel. Citez. Ele sunt doar niște nume goale cu care voi și părinții voștri le-ați numit. Dumnezeu nu le-a dat nicio putere. Închei citatul. Acest incident este instructiv din două motive. Mai întâi arată sinceritatea profetului. El recunoaște că, reproducând cuvintele dictate sub inspirație divină, a fost amăgit de satan. Nota 6. E foarte posibil ca Mahomet să fie considerat cele trei zeițe drept îngeri intermediari. În fond, credința în înger a fost acceptată de islam, iar mai târziu angelologia va juca un rol important în șiism. Dar dându-și seama de riscul ce l-ar fi prezentat, intercesiunea zeitelor egal îngeri, pentru teologia lui strict monoteistă, Mahomed a abrogat cele două versete. Închei nota. În al doilea rând, justifică abrogarea celor două versete prin atotputernicia și libertatea absolută a lui Dumnezeu. Nota 7 când abrogăm un verset, când îl facem uitat, îl înlocuim cu altul mai bun sau asemănător. Nu știi oare că Dumnezeu este puternic în tot ceea ce întreprinde? Închei nota. Într-adevăr, Coranul este singura carte sfântă care recunoaște latitudinea abrogării unor pasaje din cuprinsul revelației. Pentru o oligarhia înstărită cu irastiților, a renunțat la păgânism echivala cu pierderea privilegiilor. În plus, recunoașterea lui Mahomet ca adevăratul apostol al lui Dumnezeu însemna totodată recunoașterea supremației sale politice. Și mai grav, revelația proclamată de profetei condamna pe și politeiști ai tribului la focul veșnic, idee inacceptabilă pentru o societate tradițională. Pentru o mare parte a populației, obiecția principală era banalitatea existenței lui Mahomed. Citez, ce are așadar văzut profetul acesta? El se hrănește, umblă prin piață, dacă măcar ar fi coborât asupra lui un înger care să ne vestească. Închei citatul. Revelațiile lui erau luate în râs. Erau socotite fie inventate de dânsul, fie inspirate de gin. Ironia și sarcasmele erau mai ales la adresa vestirii sfârșitului lumii și a învierii trupurilor. Timpul de altfel se scurgea și catastrofa eschatologică întârziasă vina. Nota 8 Mahomet insista asupra inevitabilității sfârșitului lumii. El nu precizase când se va întâmpla aceasta, deși anumite sura lăsau să se înțeleagă că va avea loc în timpul vieții profetului. Îi okay. se mai reproșa lipsa minunilor. Citesc, nu vom crede în tine câtă vreme nu vei fi făcut să-ți nască un izvor, sau câtă vreme nu vei avea o grădină cu palmier și viță de vie în care vei face să-ți nască pârâiașe din belșug, sau dacă nu vei face să vină Dumnezeu însuși și îngerii să te ajute, sau dacă nu te vei ridica la cer, dar și atunci nu vom crede în tine până nu vei face să pogoare la noi o carte pe care să o putem citi. Închei citatul.